Mila behatzioen talarrogo eta lauko azarroa. Iludiak munduaren itzulia egin zuen. Ilua maso horro kanakiar buruzagiak hauteson zibat hautsi zuen aizkola kadabatez. Modu ezin argiagoan laborbilduazen orduan erribaten aserrea frantxez kolonialismoaren kontra. Elduden igandian, kanakia lurraldean autoeterminazioa erreferenduma iraganenda. Biminata emezortzitik irugarrena parte guzien artean, adostua zen bezala. Baina naldi honetan, mugimendu independentistek ez parte hartzera daitu dute, bosketa zuzena egiteko balintzak, beteak ez dilerako. Naiz eta irailetik behin eta berriz frantzesz goberamenduari erreferenduma gibelatzea galdegin, honek data atxikitzea deliberatu du. Kanakiaren arrazoi nagusiak kovidaren ondolioekin lotuak dira. Luaz babestua izan ondoren, azken ilabetetan lurraldea azkarki jodu pandemicak. Kanearar kulturan, ehorzketak eta dolua gertakarin laguxiak dira, diende anitz mobilizatzen dituztenak. Ogentzia egoreagatik onartu dute zeremonia horiak giberatzea, Baina nagorriletik hasitako hauteskunde kanpaina bertan behera gelitu behar izan dute. Idenpendentziaren hautabidea behar bezala saltzeko, erri eta tribu bako biltzea bilzea ez inezkoa izan zaie. Elkarretaratzeak debekatuak zirelako. Parean, independentziaren kontrakuek egoera ederki baliatzen dute. Frantziak igorritako laguntza sanitarioa goraipatuz. Horrez gain, azken amarkadetan, Frantses estatuak laragoita sortziko numeako akordioetan adostu bezala autodeterminazio prozesua behar bezala garatzeko baldintzak guti edo aski bermatu bat zituen, azken urtetan aldiz, lengoko bi erreferendumentan independentziaren aldeko boskaren gorakada ikusirik, itxurazko neutraltasuna abongelatu du. Egoera polarizatuz, beldura surstatuz. Aregeiago, abteskunde gironetan, makro autagaiari etzaio bat ere gaizki heldu, jarrera fermoa erakustea, eskuinari begira. Epe motzeko kalkulu hori, Arrazo iturri larria bilakatuko da. Herriaren tradizioak mespresatuz eta duintasuna zango pilatuz komunitateen arteko enfrentamendua berpisteko arriskoa arzendu gobernoak. Franceser Republikako diarrera koloniala ez da iraganeko kontua eta horren parean kanakiar herriaren otodeterminazioari sekulan baino beharrezkoa goa zaio gure sustengoa. Pasa